Aziz mühtərəm qardaş və bazılarım, ilk əvvəl hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatum. <gülüyor> Sonra da həmişəki kimi sizə Allahdan qoxmağı, təqbalı olmağı nəşət edirəm. İndi danışacağam mövzu şirkin növlərindən biridir. Buhari rahmehullah bu hadisi əxlaq kitabında, yəni ədəb kitabında gətirməsinin məqsədi var. Onların bu hərəkəti, yəni o zaman yaşayan müşriklərin Bu hərəkəti birbaşa Allaha qarşı olan ədəbsizlik idi. Hər bir şeyə can verən, ruh verən, hər kəsə ruzu verən, Allaha qoyub, heç bir şeyə nə fayda, nə də zərər verə bilməyən mütlərə tapınırdılar. Məxluğa sığınırdılar. Bu hədisdə Peygamber s.a.v. Səhabələrinə müraciət edib, deyir ki, bilirsiniz Rəbbiniz, nə dedi? Səhabələr deyir ki, Allah və Rəsulu bilir. Allah və Rəsulu bunu daha yaxşı bilir. Və Rəsullahi s.a.v. deyir ki, Allah dağla, dedi ki, bu gün mənim bəndələrimdən bir mənə qarşı küfr etdi, Əgər ismi isə iman gətirdi. Şübhələnərlər yağışın yağmasını ulduzların vasitəsilə ulduzun istəyi ilə baş verdiyini dediyinə görə kafir oldular. Onulları isə imanlarında sabit qalarak Bizə yalnız Allahın rütfu və mərhəməti sayəsində yaxış nazil oldu deydilər. Beləliklə, bizə aidin oldu ki, hər hansı bir hadisəni Allah ilə yox, başqa bir şey ilə əlaqələndirsəniz, şafir olacaqsınız, müşrik olacaqsınız. Desəniz ki, yollarda bizə Allah deyil başlar, ağaclar verir, insanlar verir, şirk edəcəksiniz. Esənəs kəri huzunu bizə öz əlimizin kudrəti, qüvvəti verir, özümüz çalışırıq deyə bu huzunu əldə edirik, özünüzü Allah şərik qoşacaqsınız. Biz deməliyik ki, bütün bu bizə verilən nimətlər Allah tərəfindəndir. Su səndə yağış o zəndə yağış, yağışı heç kəs göydən indirə bilməz. Heç kəs. Və həmsinin başqa bir hədis də gətirir ki, ət-təyərə şirkdir. Allah'a təvəkkül etmək isə bunu aradan qaldırır. Ət-təyərə nə deməkdir? Təyər sözündən götürülüb, Təyər quş deməkdir. Təyər isə o zamanlar müşriklərin etdiyi bir şirktir Onlar quş uçurdardırlar. Bu quş sağ tərəfə istiqamətlənsə idi, onlar öz ticarətlərinin qəst etdiyi hə, hər hansı bir əməlin ardınıza gedərdir. Və ümid edərdilər ki, bu quşun sağa getməsi onların işinin avant olmasına dələyət edir. Quş sola uçsaydı, sol tarafa uçsaydı. Onlar o içdən vaz keçərdilər. Sanki bu quşun sağa və ya sola uçması onların taliyyini həll edirdi. Ya, bu da şirkdir. Buna bənzər bizdə də bəzi sözlər, bəzi hadisələr baş verir. başın bizdəkilər, yəni bunu edənlər, savasızdırlar. Dini savabları olmadığından belə edirlər. Onlar da başa düşmək lazımdır. Yavaş yavaş onlar da bu əməllərdən Allahın izni ilə əl çək Bunlardan bəzilərini sizə qeyd edin. Ola bilər ki, bu sizə gülməli gəlsin. Lakin bunu başqa yerlərdə hiyad edib. Buna ehtiqat edənləri təhkir etməyin. Təhkir etmək ümumiyyətlə müsəlmana yaraşmır. Yalnız onları başa salın. Məsələn, deyirlər ki, gecə güsgüyə baxma. Bəxtin bağlanar. Sənə də daş güsgünlərindir. Və əsur meydan bəraketi qaçaq. Surca bu əsrdə meydan açıldı. Əvvəz surğələrin başqa növləri var idi. Onlarla usurudular. Evin tayyırma Allah deyir ki, Biz görürdük sürgə ilə usanları, amma onların ivahi qüvvəyə malik olduğuna ehtiqat etmirdik. Biz bilirdik ki, bunları edən zinlərdir. Həmçinin qaşıq düşdü, qonaq gəlir. Süpanallah, e, istəmirsən evbə qonaq gəlsin, qaşıqlarını bəyş saxla. Qırnaq <gülüyor> tutma, ömrün gödələr. Gecə vaxtı qırnaq tutma, Ömrün göbəyər. Və er ya, duz döküldü, Nalı, ağzı yuxarı. Qapıyan nalı da ki, evə bərəkət gəlsin. <gülüyor> <gülüyor> Yaxıq tikan az ki, göz deyənlərin gözünü sıxarsın. Sülhan <gülüyor> Allah! Bütün bunlar cəfəngiyyətdir. Allahın belası gəldikdə, Heçsinə, hətta Quran kitabı belə insana kömək edəyən deyil. Allahın qalası gəldikdə, müsibət gəldikdə, hətta Quran insana kömək etməz. Yalnız Allah insana kömək edəmək. Növbətə ədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məni mümmətimdən Yetmiş min nəfər soruq sualsız cənnətə daxil olacaq. Soruq sualsız cənnətə daxil olacaq. Bu sözü dedikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz evinə gedir. Və sahabilər arasında anlaşılmazlıq baş verir. Onlar ixtilafa düşür. Birisi deyir, bu yetmiş min nəfər mühacirlərdir. Bir yeri deyir, ənsarlardır bir başqasıdır, İslamı iş qəbul edənlərdir. İxtilaf düşüb, Peygamber s.ə.v. bu ixtilafa son qoyur. Gəlib deyək ki, bunlar rökuya etməyənlər, e, daha doğrusu, rökuya etməyi tələb etməyənlər, yandırmaqla müayicə etməyənlər, və yaxı dediyim o təyərə, bədvinlik etməyənlər, və yalnız Allahı təvəkkül edənlərdir. Dörd şəhət olmalıdır ki, inşallah soru-sualsız zənnətə daxil olanlardan olasan. Birincisi, rüquya etməyi tələb etməmək. Rüquya nə deməkdir? Rüquya müalicənin bir növüdür. Lakin dərmansız, maddi, yəni maddi şəkildə olan dərman deyil mənəvi dərmandır Quran ayələri ilə Allaha dua etməklə xəstəni müalizə etmək müalizə etmək olar lakin müalizə etməyi tələb etmək artıq bu şəhətə aid olmayacaq 70 min nəfərə daxil olmayacaqsan gəlif ki, məsə desən ki, gəl məni rübiya et artıq 70 nəfərin tərkibindən xaric olursam Raqa sözündən götürülüb. Raqa yərqi, yəni oxsun etmək. Oxsun oxumaq. Oxsun iki öldür Quran ayələri ilə oxunan oxsun şəriətə uyğun, caiz, halal sayılan bir oxsundur. Lakin başqa sözlərlə, mən bilməm o sözləri. Oxsun edib kiminsə, ailəsini dağıtmaz və s. pis işlər görmək isə haramdır. Bu da sehirdir. İkincisi, yandırmaqla müalicə etmək. Yəni, o zaman gəməri qızdırıb, yandırmaqla ya qorxunu, ya başqa bir həstəliyi müalicə edirdilər. Bunu da etməzdilər. 70 min nəfərlə yəni olanlar bunu da etməzlər. Bən hər üçün, şübə üçü yaxud ediyim o təhvindiklərdən uzaq olmaq lazımdır ki, o 70 minlə biri olasamdır. Lakin bütün bunlardan uzaq olmaq, Allaha şəhəri qoşmamaq, küfür etməmək, əsas vermir. Yenə əsas vermir ki, 70 minin tərkiminin olasan. Sən gələk tam şəkildə ancaq və ancaq Allaha təvəkkül edəsən. Onun qudurətinə, qüvvətinə arxain olasan. Allaha arxain olsan, ona təvəkkül etsən, təkcə Allah sənə kifayət edər. Bütün dünya yığılıb sənə pislik etmək istəsə, Allah istəməsə bunu bazarmazlar Əksinə sənə yaxsılıq etmək istəsələr Allah istəməsə yenə bunu bazarmazlar Allah qala deyir və mən yətəbaq gəl Ələllahi fəhə və həsb Allah təvəkkül edərsə Allah ona kifayət edər Təvəkkülün də növləri var Və şərtləri var Təvəkkülün iki şərtləri var Birincisi, yalnız Allah'a təvəkkül etmək, ikincisi, səbəblərdən istifadə etmək. Əgər hə sən elində oturub işləmədən, əziyyət çəkmədən Allah'a təvəkkül etsən ki, ruzunu sənə o verəcək, küfr etmiş olursan. Bu, düzgün təvəkkül deyil. Sən ehtiqat edirsən ki, Allah özü sənin yanına düşsün, sənə ruzu versin. Və yaxud peyğəmbərsən ki, sənə Allah Allah mələk göndərsin. İkinci şərt, səbəb götürməlisən. Səbəb, dedik ki, götürməsən, küfr edirsən. Səbəbi götürsən bəz, Allah təvəkkül etməsən. Həkimə müraciət edirsən, səni sağalsın. Lakin Allaha deyil, həkimə arxayın olursan ki, o səni sağalırsak. Bu da küfrdür. Şəfa edən Allahdır. Bu iki şərt mütləq olmalıdır. Sonra, təvəkkürün növləri isə belədir. Allahı təvəkkür etmək ibadəttir. Buna görə sən sabab qazanırsan. Və ilə Allahi fəliyətəvəqqəllə müminun. Allahı ancaq müminlər təvəkkür edər. Allahdan qeyrisinə təvəkkür etsən, şirh kübür etmiş olursan. Lakin elə növdə var ki, Allahdan qeyrisinə təvəkkür etmək zayizdir. Bu da nədir? O şeylər ki, Allah subhanahu teala onu, o bacarıqı insana verib. Bu şeylərdə artıq insana arxayın olursan ki, o səni kömək edəcək. Bunun da özü-özlüyündə şərtləri var. Məsələn, kiməsə arxayın olursan ki, sənin maşınının xarab olan yerini düzəldəcək. Ona arxayın olursan. Şim, ustadır, bacarır, bunu düzəldəcək. Əgər sən həkima arxayın olsan ki, maşınını həkim düzəldəcək, bu düzgün təvəkkül arxayınçılıq deyil. Əgər sən sənin yanında olmayan bir nəfər arxayın olsan ki, Başqa bir şəhərdə oturub oradan neysə sözlər oxumaqla sənin maşınını düzgələcək? Bu da düzgün deyil. Bu da küfürdür. Deyibdən sənə kimsə kömək edəcək? Görün, Azərbaycanda ola ola, başqa digər şəhərdən kimsə sənə kömək edə bilmirsə, başqa aləmdən, bərzaq aləmindən kimsə sənə necə kömək edə bilər? mümkün olan iş değil budur ki yalnız ve yalnız işi bacarana arkayın olmalısan eyanı şekilde keybde olana yok eyanı şekilde ve görürsen ki bazı kardeşler herden hiç hekimli sevade olmayanlara müracaat edilir ki buna kömey edecek sağlayacak lakin Allah bir Əs ələ zikrin kundumlə Bilmədiyiniz bir şeyi bilənlərdən soruşun. Mütəxəssislərdən. Hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Lakin hərdən elə bir təbəkkülə də rast gəlirsən ki, bu doğrudan da öz bir kəramət, bir möcüzədir. Allah bunu hər kəsə vermir. Nə dərəcədə eytiqat, iman olmalıdır ki, mümkün olmayan bir şeyi yalnız Allah bacardığı bir şeyi, qadir olduğu bir şeyə ürəkdən təvəkkül edəsən. Allah bunu edəcək. Buna misal çəkmək olar Müslümin Səhiy əsərində olan hədisi. Bir nəfər seyahat edir ticarət üçün. Bir şəhərdən başqa bir şəhərdən. Və getdiyi şəhərdə pulu qurtarır Dostuna müraciət edir ki, ona borca min dinar pu versin. <coughs> Dostu ona deyir ki, şahid gətir. Şahid olsun ki, mən sənə pu verdim. Deyir ki, şahid Allahdır. Dostu qəbul edir. Demir ki, mənə nağıl danışma, cəkən gət, danışma, nə Allah. İnsanlardan şahid gəlir. bu arxayındır ki, Allahın şəhadəti daha yaxşıdır. Nəyin ki, insanın. insan sabah sənin əleyhinə də şəhadət verə bilər, vəzifəsinə görə, puluna görə, nəyəsə görə. Amma Allah adildir. Heç kəsin tərəfdarı deyil, haqqın tərəfdarıdır. Deyir ki, bəs yaxşı, onda zamin gətirir. Dedən sənə neysə olsa, bu pulu mənət kimi deyəcək? O, kimsə sənə zamin dursun. Deyir zamin də Allahdır. Bunu da qəbul edir. Arxainçılığa vaxt hər ikisində Allah s.əvəzini verəcək və pulu verir. Deyir ki, filan vaxt gələcəm kəmi ilə sahildə gözləyəcəm mənə. O yetişir bu şəxs gəlir görür ki, gəmi gedib gəminin sərnişinləri tez bir zamanda dolur və gəmi yola düşür. Fikirləşir, ne idi? Baxı, mən söz vermişəm. Xəyanət edə bilmərəm. Biz, kötüyi tapır. Kötüyü iki yerə bölür. Və deşiklər atıb dinarları onun içində doldurur. Kötüyü bağlayır, bəş-bəş Allah təvəkkül et Deyir Allahım Mən istəyirəm ki Verdiyim sözə əməl edin Tənət etməyin O məndən şahid tələb etdi Səni şahid gətirdim Və zamin tələb etdi Səni zamin gətirdim Mənim əvəzmə bunu Ona çatdır Bahtır dənizə Subhanallah, bunu kimə desən, kimsə bunu etsə, deyərlər ki, bu ağılsızdır, bunun başı çıxır, ağıl, çoxdur. Borc sahilin o tayında gözləyir, bir saat, iki saat, 3 saat, nəhayət gəmi gəlib çatır, səhin işinlərin hamısı gəmidən düşür, lakin borc verdiyi adam gəlmər bu şəxs ürəyində pis zənn etmir. Ya. Attı mənə. <gülüyor> Favlattı, qaçdı və s. Mömünlər ancaq yaxşı zənn edir. Yaxşı zənn edir. Və görür ki, dəniz, ləpələr, sahəyə bir ködüyü çıxartır. Fikirləşir ki, bu ködüyü yaparım, onun əvəzini istifadə edim. Burada qalıb israf olar. Kötüyü gətirib aparır və. Sandıqda içindən pullar, o dinarlar çıxır və bir yazı, namə çıxıb ki, bu mənim sənə olan borcumdur. Lakin həmin şəxsin heç bir rahatlıq tapmır. Gələn dəfə gəmi yenə həmin şəhərə yollandıqda Yenə min dinar götürüb gedir. Dedir ki, əgər bu pul satmayıbsa, əgər satmayıbsa, onun pulunu qayıtalım. Gəlir, deyir ki, mən bilirəm ki, Allah s.ə. o pulu sənə satdırar. Ona qadirdir. Lakin yenə soruşuram ki, sənə bu pul satıb, yoxsa yoxdur. Borc verən şəxsdir, əvvəttə satıb. Allah s.ə.vələ sənin əvvəzində uqulu mənə çatdırdı. Hər iki təqva sahibinin əxlabı görürsünüz. Nə biri digərinə bir qarşı, nə də ikincisi, birincisinə qarşı xəyanət etməli. Halbuki borcu borcu verək şəxsə deyə bilərdi ki, pul çatmıq mənə. Harada mı? Onu da verir. Alardı ikinci min dinarı da götürərdik. Fəkən bunu etmədi. Onlar Allahdan qorxan müddəqilər idi. Allah s.a. da onlara kömək edirdi. Biz də belə olsak Allah bizə də kömək edəcək. Sonra daim nikbin olmaq barəsində arxain ki, Allah sənə kömək edəcək işini avand edəcək hətta hər bir gördüyün şeydə xeyir axtar. Görürsən fikirlək ki, bu İnşallah sənə xeyrinədir. Başına müsibət gəlsə də, sənə böhtanlar atsalar da, fikirlər ki, bu sənə xeyrinədir. O böhtan atanların qiyamət günü yaxşı işlərindən, əgər varsa, sənə savab veriləcək. Yoxdursa sənin günahlarından ona veriləcək. Arxain ol, maraq olma. Rasulullah səlləm Suheyl adlı Bu Hudeybiyyə sülhündə Uzaqdan gəldiyini görür, deyir ki, Şəhələlləh əmrəkum <gülüyor> Bu gələn suheyldir, yəni şəhəl, asanlıq, adı elə elə adlanır. Mənası odur, asanlıq. Allah sizin işinizi asanlaşdırsaq, Allah sizin işinizi avam etsin. Bu cür nə? Sabirələrsən, dua edir. Biz də həmçinin yaxşı bir iş gördükdə, onun ancaq xeyrini Allahdan istəməliyik. Amma görürsən ki, bəzi qardaşlar, onlara Allah tərəfindən nimət gəlir. Yenə də narazılıqla. Bəs eləmir. Çünki gəlb qənaətkar deyil. Gəlbi nankordur. Ona necə bəs edəcək? Sonra askırlıqda müəllif bu askırmağı nə üçün bu fəsildə gətirir? Askırmağın da bədbinliklə əlaqası var. Askırır. Tək səvir gəldi. İşim düzələcək. Cüd səvir gəldi və salam vəxt oldum. Görürsən ki, Qatarda, avtobusda və s. Səhənişin nəqliyyatında kimsə iki dəfə askırır, ürəyində başqa yonar. Söyməyə. Bu nə idi səhərin gözü asılmamış? İki də talbada səbir gətirir. Və yaxud birini gətirir, Allah'a dua edir. Heç desən Allah dua elə, Allah'a dua eləməz. Allah'a dua eləyir ki, kincisi gəlməsin. <gülüyor> Və ya kincisi gəlir, dua edir ki, üçüncüsün də, həndə oğuldur. Sühan Allah. bu rəqəmlərlə yüc sahib, tək sahib nəs və s. Bu nədir? Cüt say tək sayıda gülü ancaq istədiyi adamlara bağışlayır. Cüt sayıda isə qəbirsanlığı apadır. Qəbirsanlığındakı nədir bəyəm? <gülüyor> Nifrət etdiyin adamdır. Əvvələ qəbirsanlığı gül yeri deyil. Qəbirsanlığı ahirəti ya da salmaq yeridir. Qəbirdə olan üçün dua etmək yeridir. Gül ancaq sevinmək üçündür. Yaxşı oladır ki, qəbirsanlığı heç gül aparılmasın. Bu, başqa əqidələrdən bizə keçib. Gül, təbriyanında şal və s. O qədər cüt sayda rəqəmlər var ki, çox yaxşı şeylərdir. Məsələn, Quranın surələrinin sayı 114-dür. Quranın ayələrinin sayı 6212-dir. Cənnətin qapılarının sayı 8-dir. Təəssüf ki, cəhənnəmin qapılarının sayı 7-dir. Tək sayda Və s. -ara. nə qədər belə şeylər var. Nəş dedikləri 13-də tək saydır. Yəni, təklə cürtür bu cür izah etmək düzgün deyil. Bunu şəriyyət qadalan edir. Bu, hətta şirki küfrə qətirib çıxarır. Bə bu hədistə Peygamber s.ə.v. deyir ki, biriniz askırdıqda əlhəm desin, qardaşı da ona əlhəm qollaq desin. Allah sənə rəhm etsin. Əsnədikdə isə bacardığın qədər əlinə ağzınla ağzını, əlinə tutmalısan. Yasaq əlinin içi ilə ya da sol əlinin ancaq arxası ilə. Əgər görün, peyqamber səsən necə izah edir? Əgər sən əsnəsən əlinə ağzını tutmasan, elə şeytan sənə güləcək. Çünki əsnəmək şeytandandır. Asqırmaq isə Allahdan. Yəni Allah səbəb yaradır ki, sən askırasan. Allah'tan deyəndə elə boşa düşünün ki, Allah askırır. Əstəxvallah. Və yərhəm qolla qeyyən qardaşına zəvabında zav deməlisiniz, Allah sənə hidayət versin və sənin işini avanda etsin. O zamanlar eləmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına kitab əhli gələr, gəstən onun yanında əstəq və istifadə edib Azkırardılar. Nəşin Rasulullah sallallahu aleyhəl-əsələm onlara Yərhamdülillah deməzdi. Diyərdi, Yehdikumullah və yəsülühbəyəkum. Bu da sizin üçün bir örnek olmalıdır. Sinən yalnız da qəyri-müsəlmanlar azkırıb həttə Elhamdülillah desə de bələ sen ona Yərhamdülillah deyil Yehdikumullah və yəsülühbəyəkum deməyəsəm. Sana həttə sağan desə bələ sen ona Və aleyhəl-əsələm Deməlisən, və aleykum. Lakin, bəzi qardaşlar bizi çox hiddətləndirir. Yə o dərəcəyə gətirib çatdırır ki, artıq onlara da və aleykum demək məcburiyyətində qalacaq. Çünki onlar bizi gördükdə, bizə əssəlamu aleykum deyil, ne desə? nə var nə o, deyirlər. Doğrudur, əgər o salatsızlıqından bunu edirsə və yaxud dili belə öyrəşübsə, evi yox. Allah da onu bağışlayır, biz də onların bu işinə bir nöqsan tutmuruk. Lakin məqsəd yönlü şəkildə salam verməmək üçün bizi bidat əhlindən sayıb salam verməmək məqsədi ilə ne dəsən deyənləri isə Allah idarə edirsin. O dərəcəyə çatdıracaqlar ki, axır onlara da u-aleykum deyəcək. Sonra askıran adama diqqət yetirməlisiniz. Deyə Allah deyir, bir dəfə askırarsa, iki dəfə askırarsa, 3 dəfə askırarsa, ona yer yərhə mütallak deyil. Ondan çox askıran, bilin ki, xəstələnib. Xəstələnib, qrib xəstəliyinə çoğub. Artıq onun üçün şəfaa diləyin Allah'tan. Allahını şəxal versin Sonra bu fəsil artıq yenə şirk ilə əlaqəli bir hədisdir. Lakin bu hədistə bir şey diqqət etirmək lazımdır. Bu da ön qoşmasıdır. Rasulullah səlləm deyil ki, onun üçün ayağa qalxmaq xoş gəlirsə, cəhənnəmdə evinin, başqa bir rəvayətdə də cəhənnəmdə yerinin hazır olduğunu bilsin. Başqa bir rəvayətdə isə gəlir, Rasulullah s.ə.v özü ayağa qalxardı gələn adam üçün. Və ərəbcə buna, ərəbcə bu iki dür səslənir, yəqumunə ləhu və bir də yəqumunə iləyli. Birincisi şirkdir, küfürdür. İkincisi isə ədəb və əhlavdandır. Yəqumunə ləhu, yəni onun üçün, onun xatırına, onu böyük saymaq üçün Allah'ın şəhif qoşudlarlar, küfür edirlər, əyağa qalxırlar. Allah əsəfədə ələ deyir ki, yəvmə yəqumun nəsu yərabbilələmin və səlam. O gün insanlar yalnız özlərinin Rabbinə Rəbbinin qarşısında ayağa qalxacaqlar. Yalnız Allah üçün və səlam. Amma ireyhi, yəni ona tərəf, hürmət üçün qalxmaq əxlaqdandır. Rasulullah sələm deyir, mən ləm yərhəm səğirənə və lə yəhtərim kəbirənə fələysə minnə. Kim bizim barazalarımıza rəhmət etməsə, böyülərimizə də hürmət etməsə, əyağa qalxmasa, ona yol verməsə, yer verməsə və səirə, bizdən deyildir. Hörmət xanaya qalmmaq, qonağı qarşılamaq və sair bir şeydir. Onu böyük saymaq ki, qahma saç bir pis bəhər bizi vəzifədən azad edər. Və sairə, bu tamam başqa şeydir. Es, Resulullah sallallahu əleyhi və şey etməyib və səhabələr deyir ki, biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və böyük Saib ayağa qalxmaq istədikdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qəzəbləndi və qadağan etdi. Onun isinə baxmağı qadağan etdi. Baxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qızı Fatimə rəziyallahu anha ən çox sevdiyi gözüdür. Gəldikdə sözü ayağa qalxar, onu öpər və yerində 30 durardı öz yerinə. Oturduğu yerə əyləşdirərdi onu və Fatıma radiyallahu anhə əhli beytdendir. və bu mühtəşəm qadının bir çox gözəl xüsusiyyətləri vardır ki hazır ki dövrdə bu heç bir qadında bəlkə də yoxdur, bəlkə də heç olmayasardır beynisi Fatıma radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızıdır İkincisi, ehli i beytdəndir. İkincisi, cənnət əhlindəndir. Umarına, hər birinə dəlil var, lakin bu dəlilərinə əmsəni sadalamağa kifayət qədər vaxtımız yoxdur. Dördüncüsü, Əli İbn-Əbi Talib radiyallahu anh onun həyat yoldaşıdır. Dördüncü xəlifənin həyat yoldaşı cənnətlə müjdələnən bir şəxsin həyat yoldaşıb. Onu göstərir ki, onlar cənnətdə də bir yerdə olacaqlar. Və şimdisi, Əli radiyallahu anh, o vəfat edənə qədər heç bir qadınla evlənməyib. Başqa bir şey də etməyib. Cariyə də götürməyib. Ölənə qədər həyat yoldaşına sadiq olub. Ondan sonra başqa qadınla evlənib. 6-ncüsü. Abu Bakr radhiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem-in yerişində, danışığında, qamətində ən çox oxşayan Fatime radhiyallahu anha idi. 7-ncüsü. Resulullah sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, Fatıma mənim bir parçamdır, bir hissəm. Onu qəzəbləndirən məni qəzəbləndirmiş olur. Və 8-ci Peygamber sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Fatimə dünya qadınlarının ən əfzəli öz zamanında dünya qadınlarının ən əfzəli Xədizə radiyallara artıq yox idi. Məliyyəm, Asiya onlar artıq yox idilər. Dünya qadınlarının ən əfzəli və eləcə də onun övladları Həsən və Vəşey cənnət cavanlarının ən əfzəlidirlər. Abubakir radiyallahu ile Fatıma radiyallahu arasında anlaşılmazlık olur. Ve o Abubakirden inciyir. Bilirsiniz Peygamber sallallahu aleyhi vefadından sonra 6 ay yaşayıp sonra vefat edip ilk Peygamber sallallahu aleyhi vefadına boğuşan insandır. Fatıma radiyallahu Ölümüne az kalmış Abubakir radiyallahu gelir və onun yanına gəlməyə izn istəyir. Əli radiyallahu an, hə? Əli radiyallahu an, ona deyir ki, Əbubakir de gəlin, sənin yanına gəlmək istəyir, səni ziyarət etmək istəyir, səni neysə demək istəyir, o da deyirsən, izaza verirsən, səqo gəlsən. Əli radiyallahu an, izaza verir, Əbubakir gəlir, deyir ki, Allah'a and olsun ki, mən olan var dövlətimlə əvladlarımla və s. imkanlarımla daim çalışmışam ki Allahı razı salım və Peyğəmbərini razı salım və əhli beyti razı salım Fatıma radiyalarına gülümsəyir və deyir ki, mən də səndən razıyam onu göstərir ki, o Abubəkir uzun illər İslam üçün olan xidmətini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün olan xidmətini və əhli beyt üçün olan xidmətini puç etmir ona qarşı şəxsi olan münasibətini qoyur bir yana əgər Abubəkir səhv edibsə qiyamət günü cavab verəcək Allah qarşısında Bakın, yenə qadın ona xalallığını dirir. Onu bağışlayın. Amma hazır ki, dövrdə görürsən ki, qardaşlar, digər qardaşların uzun illər olan İslam üçün xidmətini puç edir, şəxsi münasibətlərinə görə hər şeyin üstündən xətt çəkir. Allah onlara hidarət versin. Və Başqa bir rəvayətdə də Peyğəmbər s. s. deyir ki Fatıma, Həsən və Hüseyin qarşı müharibə edən mənə qarşı müharibə etmiş hesab olunur. Əhribiyyeti sevmək lazımdır. Əhribiyyeti sevmək vacibdir. Növbəti hədistə Peyğəmbər s. s. birinin Evinə gəlir, gecə vaxtı. Qapını döyür, yuxulu sahabə qapını açır, Rasulullah s.a.q. baxır, deyir ki, yatırsınız, gecə namazı qılmırsınız, sahaba deyir ki, ya Resulullah, bizi yatızdıran da Allah ver, oyaqalım. Nə vaxt onda da durub namazımızı qılırız sallallahu aleyhi ve sellem heç demir? Qayıdıb gelir və gedə-gedə bu ayəna oxuyur. Və kənəl insan əktaş şey incələdən. Oradan da insan çox mübahisə etməyə xoşlayır. Şirə kafirsən, qüdaqçisən, müşriksən, əxlaqsızsan və səyirə bu tür sözlərdən, bu terminlərdən istifadə etmədir. Bu insan dilini ancaq Quran və hədislərə öyrəşdirmişdik. Biz də onun davamçıları isə dilimizi təhkir terminlərinə öyrəşdirməməliyik. Və qədərlər bəxtlər deyirlər ki, bizi məcbur edən Allahdır. Allah istəsək biz içməzdik, zina etməzdik. Namaz qılıb, oruz tutub, zəkat verərdik. Və dəlil olaraq bu ayəni gətirirlər. Dəvşək Allahum, mən وَلَا أَبَعُنَا وَلَا حَرَّمْنَ مِنْ شَيْءٍ كَزَارِكَ كَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى وَيَقُوا بَحْسَنَا O müşünçlər də o zaman belə deyirdilər. Əgər Allah istəsəydir, biz şirk şir qoşmazdık. Əgər Allah istəsəydir, bizim tədə babalarımız şirk qoşmazdı. Əgər Allah istəsəydir, biz filan filan şeyləri özümüzə haram etməzdik. Allah da onların bu dediyini təq Onlar yalan deyir. Onlardan əvvəl olan nəsillər də yalan deyirdilər. İndikilər də yalan deyir. Deyəndə ki, Allah istəyir ki, belə olur. Və nə üçün övladın olmayanda gözləmirsən ki, Allah istəsin övladın olsun. Gedirsən övlad axtarmağa. Mükünçlə Allah görəcəkdir. Ara Allah tələ deyir ki, onlar da əzabı qalqdılar, Bunlar da dədəcək Bunun gezi-tezi var. İndisə verdiyim vədə əsasən qardaşlıqdan biraz danışaq sualların birində qardaşlardan kimsə qardaşlıq barəsində danışmağı xaric etmişdir. Sonra vaxt qalsa yenə mövzunu davam edəcək. Peynəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki hədis-səhiyy hədisdir bu xalibun üçün qorbaq edib deyir ki ey müminlər ey müsələq baxıllıq etməyin ticarətdən nə ceşr, izah edəcəyəm nə deməkdir? etməyin bir-birinizə ifrət etməyin bir-birinizə arxa çevirməyin Bir-birinin malını batıl olarak satmayın. Gözdən salmayın. Qardaş olun. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Müslüman müslümanın qardaşıdır. Ona zülm etməzs, onu alçaltmaz, onu təhqir etməzs. Təqva da bax buradadır. 3 dəfə peyğəmbər asanın göstərir. Təqva buradadır. Əhrası bir şəxsin şər pis əməl etməsinə kifayətdir ki, müsəlman qardaşını alçatsın, onu təhqir etsin. Kifayətdir. Bunu edərsə, şərh əməl etmiş olur. Və müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da haramdır. Ona təcavüz etmək olmaz. Gəlin bu hədisi izah edək. Şərhinə baxalım. Həsət nə deməkdir? Həsəd odur ki, sən ya kiminsə olan manlının sənə kəlməsini istəyirsən hələ tamamilə onun məhb olmasını istəyirsən. İstəmirsən onda olsun. Üç səndə yoxdur. Axa Allah subhanahu aleyhi veir ki, mən istədiyimə verirəm. Sən deməli o şəxsə yox, birbaşa Allaha qarşı üsyan edirsən ki, niyə ona vermirsən, mənə yox. Allah-u Teala deyir, zəlikə fadillahi uqtiyi mən yaşa. Bu Allahın üsüdür. İstədiyinə verir. Ona verir, sənə vermək. Nə olsun? Səbret. Nəyə görə həsət aparmalısan? Baxıllıq etməni sən? İbn Teymi Rahimə Allah deyir ki, hər bir qəlbdə həsət olur. Hər bir qəlbdə. Lakin Ali Cənab, imanlı şəhs onu gizlədir, boğur, qoymur üzə çıxsın. Əxlaqsız, alçaq insanlar isə onu üzə çıxarır. Həsad törədirlər. Görün, necə qorxulu əməldir ki, həsad aparanın gözü deyəsə, gözü deydiyi şəxsi bədbəxt edir. Necə dəhşətli bir əməldir ki, Allah s.ə.vələ fələq surəsində sığınan əməllərdən birini də həsədi adlandırır. O minşəri həsidin isə həsəd faxıllıq ədərkən, həsəd apararkən o həsədin şəhrindən Allaha sığındırlar. İkincisi nə cəşdir? Nə cəş, nə deməkdir? Ya satıcı, ya müştəri bir nəfərlə ittifak bağlayır ki, gəl, ya malın qiymətini qaldıraq, ya da onu maşalı salaq. Satıcı ittifak bağladığı bir şəxslə müştərinə aldadırlar satıcı deyir ki, 5 manat müştəri 4 manat almaq istəyirsə satıcının tərəfləri deyir ki, mən 10 manat verirəm. Bu, yaxşı mağlı və s. müştəri ondan da çox pul versin. Auxiyyəm. Heç nəil dəhşətli bir qiymətə satırlar. Kimisə əlli il bundan əvvəl bir axı paltarı 500 minə 500 minə adı paltarı olar bu nədir, ramqanın içində salıb divardan asacaq, ya ondan təbərruq eləyəcək, elməyəcək başa mısmaq Subhanallah cəmatı bu azğınlığa parılar lakin yenə insanlar bunu başa düşmü elə başa düşürlər ki bu müasirlikdir Bir-birinizə nifrət etməyin və bir-birinizə arxat çevirməyin. Baxın, Rasulullah s.a.v demədi ki, Allah xatirinə nifrət etməyin. Allah xatirinə, Allaha qarşı olan bir əmərə, üsiyana, asiliyə nifrət etmək vacibdir. Nifrət etməsən, sən mümin deyirsən. Lakin şəxsi münasibətə görə nifrət etmək, arxat çevirmək, salam verməmək və s.ə.v. üçə mana yaraşmır həlçinin, bir-birinizin malını satmaq, yəni müştəri mal almaq istəyir, gəlib deyirsən ki ondan alma onun malı zayidə, məndə, məndə ondan da yaxşısı var ki, mənim mal malı və s. Bir dəfə sizə danışmışam əndəl olan hadisəni gəlir, kafirlərdən biri görür ki bazarda bir nəfər alma satır, soruşur onun qiymətini deyir, bunun qiyməti 5 manatdır, lakin mənim müsələmin qardaşım var Həmin qiymətə bundan da yaxşı almalar var anda. Get O kafir olmağına baxmayaraq deyir ki, müsəlmanlara qalib gəlmək mümkün deyil. Onlar, görün nə dərəsə də bir-birini sevirlər. Bir müddətdən sonra isə bu məhəbbət gedir, bir-birinin ayağının altını qazmağa başlayırlar və nəhayət məhub olur Sonra deyir ki, qardaş olun, müsəlman, müsəlmana zülm etməz və bu kimi əməllər? Allah s.ə.və deyir ki, innəşşirqələ zulmün azim Doğrudan da şirk döyük bir zülümdür. Əhəmsinin Allahın məscidlərində Allahı yad etməyə mani olan insanlar da döyük zalimlardır. Allah s.ə.vəqəri surəsində buyurur ki, وَمَنْ عَزْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَسَجِدَ اللّٰهِ Və səhə fi Allahın məscidlərində Allahı iyard etməyə mani olanlardan və Allahın evini xarabalığa çevirənlərdən daha zalım kim ola bilər? Halbuki Mətənə ləhumən yədxuluhə illə xaifin Halbuki onlar bu məscidlərə qorxaraq daxil olmalıydılar. Bu məscid nə sənin atanan, nə mənim atamın evi deyil. Bu məscid Allah'ın evidir. Hər hansı bir məsciddə hecamunluq etmək Allaha xoş gedmir. Və yaxud məscidi muzeyə çevirmək Allaha xoş gedmir. Allah'ın evidir və onu Allah'ın evi kimi istifadə etmək lazımdır. Və <gülüyor> <gülüyor> inşallah Allah'ın evləri Allah üçün istifadə ediləcək. <gülüyor> ayənin sonunda onları hədələyərək, Allah dağla deyir, ləhum fi dunya xizium və ləhum fil əxirəti azəb-ı nazim. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, əxirətdə isə ölük bir əzab vardır. İkinci növ, zülüm, insanın öz nəfsinə etdiyi zülümdür. Sigarət çəkir. Və sələ, bu cür, insanın öz nəfsinə zülm edir. Yəni, ayək üçüncü, zülüm, başkasına zülm etməkdir. Bu zülmlərin də cürə bəcür növləri var. Müsləlmanın müsləlmana olan və müsləlmanın qeyrisinə. Fərqi yoxdur, ağa mı sığaralıdır? Kafirə məhər etmək olar? Olmaz. Kafirə də zülm etmək olmaz. Lakin bu zülmlərin yalnız birini sizin nəzərinizə saptırıram ki, bunu daim ulağınızda sırq Allah Allah deyir ki, mən yəksib xatiyyətən əv isməm Sonəyyər məbihdir. Çox əhstəmlə buhtanam və səh iş görərsə və ya uqunax işlərərsə, sonra onu günahkar bir şəxsin və günahsız bir şəxsin boynuna atarsa, etdiyi əməllə onun özünü ittiham edərsə, o duş bir döhtdan etmiş, öz üzərinə döyüş bir açıq aidən günah götürmüş olur. Hərkəs gərək öz elədiyi səhifə görə özü zəvab versin. Onun bununla boynuna atmaq lazım deyil. Sonra Rasulullah s.a.v deyir ki, müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da haramdır. Müsəlmanı kafirə adlandırıb onu öldürmək, qayrət etmək, yoldaşının namusuna toxunmaq nə dərəsə də doğrudur bu şeyləri onlardan gözləmək mümkündür. Bu qeyr-adi şey deyil. Onlar hər hansı bir müsəlmanı öldürə də bilər, ehtiyatınızı tutun. Onlar hər hansı bir müsəlmanı öldürə də bilərlər, qarət edə bilərlər, hətta namusuna da bilərlər. Nə gözləyirsən o şəxslərdən ki, hələ Rasulullah s.a.v və təzə vəfat etmişdi. Rasulullah s.a.v bəziləri gözləri ilə görmüş, əzləri isə sahabələrlə birgə yaşamış insanlar Ayşə radiyallahu anh-ı kimi götürməyi əliyə tövsiyə edir Subhanallah Ələhəmdülillə İbn Abbas radiyallahu anh onların cavabını çox gözəl verdi sən heç razı olarsan ki müminlərin sənin yox ki müminlərin anası cariyyə olsun Peyğəmbər s.ə.v-in həyat yoldaşı cariyyə olsun Sənin də öldürmək istədiyin və yaxud qərarət etmək istədiyin, namusuna toxunmaq istədiyin elə hesab et ki, o zənan bazındır. Azərbaycan xalqının vətəndaşıdır. Hansı əsasla görə döyüş meydanında bəlkə də dəşiq axtararsan girməyə? Əmirəmanlıqdasan deyə hə? Həddini aşırsan? Allah onlara da hidayət versin. Amin. Sonrakı Qardaşlıq ayalaq ələ bir hədistə Peygamber s.ə.v. deyir ki, Müsləmanlar aralarında olan ülvü məhəbbətə görə, dostluğa görə bir-birinə rəhmətməkdə bir cəsədə bənzəyirlər. O cəsəd ki, onun bir yeri ağrıdıqda, məsələn, qızdırma bədəndə olduqda, bütün bədən ağrıq. Baş ağaradıqda bütün bədən üzvləri bununla təsirlənir. Təəssüf ki, müsəlmanlarda belə deyil. Müsəlmanlardan birinin başına bir fəlakət gəldikdə digəri ya deyir ki, Əlhəmdüllah, mənim başıma bu iş gəlmədi. Əlhəmdüllah, mənim tutub, saqqalı qıxmadılar. Belə düşünür. Bəsələr də deyir ki, e, yaxşı eliblər, onlara o özlərini düzəlsinlər Subhan biz əksinə dua etməliyik ki Allah-u bizim dövlətimizdə sabitliyi bərpa etsin təhlükəsizliyi, əminəmanlığı bərpa etsin bu sözlər kimi lazımdır? kimlərisə qılışdırmalı sabitliyi pozmalı başqa bir hədistə də deyir ki Sizdən biriniz özünə istədiyini, müsəlman qardaşına istəməyincə imanı kamil olmaz. Bu hədisi dörd qismə bölmək olar. E, yəni, daha doğrusu, bu hədistə olan o mənanı istəməyi dörd qismə bölmək olar. Birinci qism ən xoşdaxt insanlardır ki, onlar özləri üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəyir və imkanı daxilində ona kömək edir özünə aldığından onu da alır. Bu, ən xoşbəxt insanlardır. Sahabələr özləri yediyindən öz kölələrini də yedirdirdi və geydirirdi. İkinci qisim insanlar isə özləri üçün istədiyini müsəlman qaradaşı üçün təmənnə edir. Allaha dua edirlər ki, onun da olsun. Bunlar da yaxşı insanlardır. Özünə maşın almağa imkanı satır, başqaları üçün ancaq dua edə bilir. Bunlar da yaxşı insanlardır. Üçüncü sinif insanlar yalnız özləri üçün istəyənlərdir. Mənim olsun, və salam, heç kəsin olmasın. Baxıl, əsəd! Onlar bədbəxtdirlərsə, onlardan da bədbəxtləri, onlardan da azgınları var ki, nəinki özləri üçün istəməklə kifayətlənir? Həqtə başqalarına nail olmağa mani olurlar. Əllərindən gələn yiləni qururlar ki, başqaları özlərinin nail olduğu bir şeyə nail ola bilməsinlər. Ancaq onlar unudurlar ki, Allah kiməsə, nimət qəyərsə, kimisə uçaltmaq istəyərsə, onu heç kəs əyə bilməz. Kimisə əyərsə, onu da heç kəs ucalda bilməz. Onlar unudur, unudurlar ki, Allah s.ə. deyir, və yam quruna, və yam qurulla, və allahu xayrul məkirin. Onlar hile qurur, Allah onların hilesinə qarşı hile qurur. Allah hile quranların ən tədbirlisi, ən yaxşısıdır. Və onlar unudurlar, Bizim dahi şairimiz Nizami Gəncərinin dört misradan ibarət bu beytini Allah ona rəhmət etsin, deyir ki, bəlli bir şeydir ki, pislik edənlər öl işindən özü çəkəcək zərər. Eşidməmişsənmi bu məşhur sözü, hər kim quyu qatsa düşəcək özü. Bunu yaxşı-yaxşı qulaqlarında sırb etsinlər kim quru qazırsa, ancaq ona özü düşəcək. Və biz müsəlmanlar xüsusən də el məhli nadanlara nümunə olmalıyıq. Nadanların yanında müsəlmanları pisləməməliyik, xüsusən də el məhlini təən etməməliyik. Baxın, sələfin həyatına iki gözəl nümunə, ikisi də Əhməd ibnə Həmbəl Əhməd ibn Həmbəl məclislərin birində Şafiyinin fəzilətindən, əxlağından qanışır ve onu tərifləyir, onun üçün dua edir Məclisdə iştirak edənlərin bəziləri Əhməd ibn Həmbələ xəbər verir ki bu məclisdə bəzi ilm əhlivar ki, məzəmmət edirlər Ona eyib, nöqsan qoşurlar Əhməd ibn Həmbəl bu məsələdən dərhal Yəni, bu məsələnin nə yerdə olduğunu dərhal başa düşərək deyir ki, bilin ki, quca Allah hər hansı bir şəxsə elm bəxş edib həmkarlarını bundan məhrum edərsə, onlar ona həsəd aparar və onun haqqında olmayan şeyləyə danışarlar. Elm olan bu xislət necə də pistir. Müsəlmana bu xislət heç yaraşmaz Olmaz. Qardaşlar, diqqətlə ətrafınızda olanlara baxın, nəzər salın. Ətrafınızda olan o 200lüklərə nəzər salın ki, qardaşlar arasında ağıllarına gələn danışırlar və fitnə fəsad törədirlər. Allah onlara hidayət versin. Siz onların bir şeyinə diqqət verin. Onlar nə isə söylədi, işte deməsinlər ki, deyirlər. "Koy dedikləri, nə söylədikləri Həmsinin başqa bir rəvayətdə Əhməd ibn Həmbəl İsaq ibn-i Rahaləyə tərifləyir və deyir ki, Xorasan İsaqın mislində bir kimsək Xorasana İsaqın mislində bir kimsək gəlməmişdir. Onunla bizim aramızda olan fikir ayrılığı isə alimlər arasında hər zaman olan fikir ayrılığı kimidir. Odur ki, görürsünüz qardaşlar, bəzi fitnəkarlar Nədən istifadə edir? Fəttin filan kəsdən fulan fətvanı soruşdun, belə dedi. Fəttin filan kəsdən Mən başım çıxmır bunlara, mədnədə nə öyrədiblər? Subhanallah, biz bir yerə yoruşmalı, qərara gəlməliyik ki, ancaq bir sözə, bir kəsə təqlid edəcəyik. Müqəllid olmalıyıq və ya? Hə? Yoxsa biz dəril subuta əsaslanmalıyıq. Hər kəsin öz tutduğu, əsaslandığı dəril var. Ona əsaslanıb danışır. Və elə fikirlər, elə reylər də var ki, iki, üç reydir. Üçü də sahildir. Bədək, baxdılar, sabahsızlıqından elə başa düşür ki, bu reylər bizim aramızda olan ixtilaflardır. Bunu tərk etmirlər. nəhayət, on səbəb deyəcəyim ki, bu səbəblər qardaşlar arasında fitnəfəsədə onların arasında ayrı isteskiliyə gətirib çıxarır. Bakın, səbəblər çoxdur. O səbəbləri saymağa da vaxt yoxdur. Bu səbəblərdən birincisi, kiminsə dünya malına çox həris olması. Dünya malı qardaşlar arasında fitnəfəsədə səbəb olan baş amillərdən biridir. İkincisi, qəzifə, Hər kəs özü üçün bir vəzifə axtarır. Bu da həmçinin fitnə, fəsadda, fitnə fəsada gətirib çıxaran səbəblərdəndir. Üçüncüsü, həsət, axıllıq. Dördüncüsü, Allah xatirinə deyil, şəxsi münasibətə görə nifirət etmək. Dəşincisi, əlində olan var dövləti və nə isə itirməkdən qoxmaq. Allahdan qorxmalıyıq. Əgər əlimizdə olanı almaq qədərə yazılıbsa, Allah onu bizim əlimizdən alacaq. Biz sadəcə Allahın dediyini, buyruğunu yerinə etmək. Bəs salam. Məsidi bağlayacaqlarsa, biz nə etsək onu bağlayacaqlar? Sadəcə biz səbər etməliyik. Doğaqdığınızı Allahdan istəməliyik. Allah zalimları cədasız qoymayacaq. Altıncısı, Münafiqilərin, ikiyüzlülərin dediyi sözləri təsdiq etmək, araşdırmadan onların sözlərini təsdiq etmək. Yaxın Müslüman qardaşının sözünü isə təkzib etmək. 7-ci. Münafiqləri, ikiyüzlüləri özünə dost tutmaq. Baxın, diqqət edin, yalnızda kimlər fırlanır? Kimlərlə oturub durursunuz? Kimlərlə dostluq edirsiniz? Kimə öz sirrinizi deyirsiniz? Səkkizincisi Xeyanət Ən döyük fəsat törədən də Qardaşa inanırsan və bir gün ayılırsan ki, sən demə bu qardaş səninlə sənin puluna görə vəzifənə görə qardaşlıq edirmiş Vasitə olasan deyə səninlə qardaşlıq edirmiş Şeyhsən deyə səninlə qardaşlıq edirmiş Və səhidə Allah onlara idarə etsin Dokuzuncu Qardaşının sirrini Yaymaq, ifşa etmək, eyblərini axtarmaq fəxr edir. 6-7 ildi mən bunun yanında Bütün eyblərini ancaq mən bilirəm. İstəyirsiniz, gələn sizə danışım. Fəxr edir, Subhanallah. 6-7 ildi mən bunun yanında Bütün eyblərini ancaq mən bilirəm. İstəyirsiniz, gələn sizə danışım. Fəxr edir, Subhanallah. Samad fəxr edir 6-7 ildi mən elm öyrənirəm. Təhsil alıram. Bunun fəxr etdiyi ceyə bax. Allah sənə idarət versin. Qəniyyət sonuncusu pis zənn etmək. Yaxşı zənn etmək hər gül müsəlmanın borcudur. Hətta pis xəbər olsa da belə o xəbərə bayir qardaşın üçün üzr axtarmalısın. Ömr ibn-i Xattaq 70 üzr tapardım. Başqa bir alim isə deyir 70 üzr tapardım. üzür tapa bilməsəydim fikirləşərdim ki onun üzrü var. Biz sizə ənnə etməzdir. Allah əsbələtələ bizi qardaş olmağa müvəffəq etsin. Allah əsbələtələ bütün Azərbaycan xalqını eləcək də bütün müsəlmanlara mehriban olmağa müvəffəq etsin. Sübhənaq Allahın mələbi həmdir ki, əşələnə ilə ilə ilə əndə, əstəxbur qalmaq, qalmaq,